hori uh, lan batena maitea, deia, hemen, hori batut lan bat, behinan uh, ez da ene formakuntzan. Gero horren ondotik, ez uh, dakindik maite dut hemen bizitzea, hemen eta nikustaz importanta da hemen godiandean dako, hemen egoitea. Lan amukaitea bistan, bistan da, gero, er, mugitzea egeski er, ere bai, uh, gugazteak bai gira, behinan berdugu ere panxatu, berzer, amatxita eta txier, ez zutenak autuak, eta ulako ulako gausek behin dira pentsatu bai baina ikin bai urin eh tegma zelle eta hasten batementa bai urin bai nik eh nainukeman misia aldu den bai uritik landa berrizun alduderatie etori iko saileten aldan edo iroxi edo bai ni u le pelam miseni za bat egiten namatxin etzen meni kaldean jo nola ber seta bicia Ba, normalki ba, ala nahi dut <laughs> Eta badira zure lagunetan besteak ere, kaxo hori Lagunetan no. nahi luzketenek ba, batzu, ba, badira batzu gehindutenek. Eh. Binean bon, ara presiak eta dira problemak. Kariua, gero, batimendia limaleak, lan ahun nitz, beti problema bera da. Begier esau da egitea, zaharrak eta arreinatzea Beti sorsain problema da, eh? Sorsaba lima da edo zain eiten da. Ha, gero sistemak dira rapatu, gero, badira launtzak bai, gau justen duen bezala.